و هغه پکې یو سړی خپل دوکان وقف کړي یو سړی د څمکه وقف کړي خو د سی وې د یو مالدار کورانه خې د دغه کورانه د پارمیدا وقف کو خو هغه خلک د دې چې مالدار دي مالدار د وقف نه फायदा غوښتي وشي کنه یا وای د پلانې قرانې د امه وقف کوه غریبانان دي یا وای ستاسو تاسو کلی کلیتا خدای ملمانه ډیر رازی نو چه دا ری چې دا دوکان مې وقف کوه د پارا د صد ملمنو دلته ځنه خلق مخکبو او جریته به دوکان وقف کړو مطلبدار چې د اجره ارسه وته کو نو دا چې که دکانه بابو الوقف دا باب دې د وقف کولو د دوکان یا کور یا بلسو څه لیل فقیرې د پاره د چا د فقیر ملکل جهېس دي ول غنی د مالدار د پاره مالدار کورونه د راغوی شي وقف کی وظيفه ملما یره خدای ملمانه راضی زمونږ دیوچره ته نو دا غنه به خرچ پد د ملمنو باندې پد د غسینکو دا بالکل جهېس دي خدسنا ابو غاسم قال خدسنا ابن غون غنابين غن ابن عمر اغزل عنهما عبدالعی ابن عمر وی عنا عمر یقنا حضرت عمر وجدا مالا دا وجد خبل مانا دی اویم دو مال دلت مانا اکا وی حاصل اکا حضرت عمر وجد مالا حاصل کمال بخیبر په خیبر کې د خیبر علاقه کې سم غيوزې اغاز کې دته یو خستباق اوس مکه مل او شو بخیبر په خیبر کې وا تنبي يا صلى وسلم نو عمر سه ابراغي پیغمبر عليه السلام تا وا اخبره وتي خبر ورکه حضرت ماده د قش په خیبر کې مل او او زما د اسره کې دا, دا صدقه کما فقال رسول الله وذوي ان شيذا کړي خوخي نو داشوکا چې تصدق تبها ته خيرات کدا زما کا دا طریقه و مخ کې ویلو زما او اصل زما کې وقف کا او دسي وای چې لا يوبا او ویلم کن نبخرس ولي شي ولا يوهبوا نبا بخلی شي ولا يروس او نبا دا پميراس کیوشتي کیږي او دا غي کوم حاصلات شي دي غا حاصلات بدا چي فتصدق بها نو خيرات او په حاصلاتو او دا نو عمر سير صدقه وکړو خيرات او بها په حاصلاتو دغه اسمکي فل فقراء او په فقراء اوکي چددي علاقي وقراءه لا ددارې زمکه حاصلات شي ابله غولي شي په فقيرانو د اوسراقه ليل فقير ته کېراي والمساكين او په غيبانانو کې شدري علاقي کم مسكينان دي وزل قربا او دا ور کول شي خپلوان او زماته زما د عمر چې کوم خپلوان دي اغیطا با ورکولیش ده دی زینه بلخ برسا بیتک را ده حضرت عمر سبزوی القربای چی و طول مالدارو نو دا واقع شا تر آغی مالدار تر آغی وزیفی او ملمارا دی باندې بچه دی پا دی پیسو با خرچ کولیشی خدای ملمار بانده چکم مسافر ملمارش باب و وقف الارضو بلا مسئله دا باب ده دا وقف لزمه که للمسجد دا جمعه دا پاره یا صریخ پا لزمه کراوالی دا جمعه دا پاره وقف کی دا سیده که سیده دا دا زن علماء وی پا وقف دا قبض رو دا قبض تا چه شه وقف کی نو وقف کی پا کارو چاقه قبضو کی نیمانی بخاری دا ترجمه کدی چې ماما چې زما کله دغه کړه جمعه تقوس کوله د بیسوک او کفکې د دې وکی نیمانی بخاریم دا راایه ده چې په وقف کې قبس چیرې نو دا غنره خزرور نه دی باب و وقف الارض دا باب ده د وقف کول د اس مکه ل للمسجده د پارا د جمعه چې را کړه زما کې وقف کړه په دې جمعه جوړ کړي قدثنا اصحاف قال قدثنا بدرس سماده قال سمعت ابي قال قدثنا بطياح قال قدثني انس دا بوله راغم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشراغ رسول الله كالشراغ رسول الله المدينه مدينه هجرت يوك نكور هو دا ابو ابي انصاري فز ايکو ذري انطا نو امرابل مسجد رسول الله امر وک په جوړول د جمعه ته چلکه جمعه جوړ په کار دي چې جمعې په کې کو امر رسول الله امر وک په مسجد په جوړول د جمعار نظمکه وکړه دا د نن چې کمزې جمعه ته نه ده رسول الله وخښو فقال یا بني النجار ازداز مکه دا خزرچ خبیلی په فخزرچ کې د بنو نجار خاندان وا فقال رسول اللہ یا بنی نجار اے بنی دا یو قرآنی دا دا خزرچ خبیلی سامنونی پا پیسو راک یا سامنونی تاسو پیسی اوائی ماتا حائتوکم دخب الباغو دا دل تباقو او زنزیر پاکی از اشارہ گوندیوان پی پا پی سورا کی ما تحائتا کم باقصتا سوحازا چی داری فقالو دی بنی نجارو اوی چلا نا پی سینالو واللہی پا اللا قسمو لکه <الك> چې پیسې لالی نوڅ کوي لا لوب س هو منږ طلب نه کو د پدرري الله مگر مګده به ګرزي شووي الله ته دا به وقب شوي الله ته بس د الله دا فارې در کوم د قې در کوو ظاهیر نه عمل په صاهیر کوي چې بنی نجار او لګېیدلو او دغه د جمازه راغشتو وقف کړه غلا خو په حقیقت کې تاسو لا وګورئ نو حقیقت کې دا وقف نو لا سوي دی حضرت ابوبکر صدیق بیا دې راغلی دی او لس دیناره ولا ورکړي دی لس دیناره چې دا لا باندې خرڅ کې مبال اثر نامغری باب او وقف الدواب د باب دي دا وقف کول د سارو دواب جمع د دابتون د دا زنده سرې ساروي د باب کولو دا وقف کول د سارو هيستمي حریرا يا دا. او دا غادر اوغشتو وقف ذکر چدا ده دي محلله قر وقف د دې شوده په د دې درې د مهدی والدې دا سید کنا رئیسي ولکراء السنا السنا راوالي او هغه وقف کې چې کله موخه خیر سره په خیده د جهاد نو دا سونه به استعمالو ولکراء السنا سامانونا سامانونا لکه مثلا زغر وقف کی، تور وقف کی، نیزه وقف کی، انو دا باب دی دا وقف کولو دا سارو، دا اسنو، او دا نور و سامانو نو، و او دا سامت، سامت مانا که خاموش، چپ، دې مقابله کې راځي ناطق خبرې کوي ان نو دا اس پیسے او علماء چې مالین او ذا په معنا د سرو سپینو سره کوي ښا سرو سپین په پیسې او پیسې دې سي وقف کې دا دغه دی سیدي اوس مثلا روستو وراشی قال لا پیسې درکړې دي خو خبره دا ده کې ډېر خیر برکتی یو 300 لک روپیا دا د وقف کې په دې تجارت کې د 300 لک روپیا وقف په دې کاروبار کېږي او د دې څخه حاصلات هغه باندې الیک پغری بنانو دږي تکشني دالانه په اسې ماری وقف کې یو لګ د ولک 300 لک روپیا او وقف کې چې دا باندې کاروبار کېږي پیسه باندې خورې لیکی خدا پیسې وشکه ما ګټ راځي نو غبل دی علاقې دی دا غو باندې غریبانه باندې خرج کیږي ما دغه هل لري امامه بخاري رحمه الله ارسل کیرات احناف কই احناف وي وقب د غیر من لا سینري نه دا من وقف چیک او نو دا هغه چیک او هغه غیر منقولی دکان وقف کا زما کا وقف کا باغ وقف کا خو چې کوم شه د یوز نه بل ځتنه خلقیږي نو دا هغه وقف سیو دانه دی امامي بخاري رحمه الله بګه ترجمه دی غبل رستا سو ویلو هم د احناف ذا اوس دغری فتوا را چې نقل د منقول دا صحیح دی په تاسو ویلو ته بخاری شریف په وقف نور کتابونه وقف کړي صحیح دی وقاله زهريو امام زهريو محمد ابن شهابي زهري په من جعل الف دينار وا بار دا غ شکه چې غرزولی وی زر اشرفه په سبيل الله دا الله په لار کې یو څلې دي زر اشرفه سرمایه را واغښتا او هغه وقف کړه دا دا او یو تاجر لې ور کړه چې تاجر ته چې پلاني زې ته کې دا زر اشرفه والا و ذم د غوکا سوداو کرا وړه محاضرت امام زہوری ویب عباره داغه شاکی چاغه اوگر زئی زر اشرفه فی سبيل الله د الله پلار کې وقف کی ودا او دا زر اشرفه ورکی اله غلام له یو خپل غلام د ی خپل ورکی یا پربیل ورکی او تاجرنده غلام سی تجارت کول کی او یپشربها او دا غلام په دې تجارت کې تی چې چاله ورکی وتروره په دیبانې بهمال والی او بیا بیا راړ پهلډی کوتل کې به خڅ کې وجه لا رو او ګرځ او ګرځ ووي د ګټه دی صد دقتن للسااکین صدقه د غریبانانو دپاره اقربی نه د خپل رشتهدارانو دپارهحل ل رجلې اوس مسه ده زره اشرپیا د راغستې دي. وا کا فکری یو تا شیر لا دی, دی. دی دا والا دا لاور نه په پی, پی راوکا په خاصمځه په دې سره شرفه غلط مال واغشت چه دل دروره لا پاک په کې وندې شل زروپې ګټ او کړه او چې شین زروپې ستاسو محلي ته یوړیو تقسیم یې نود دینه ته پکې اغستې شي کنه چې په د پیو کې په ګټه کې تا شي که نه نو مخ غه مسله ده که چته شرتله ګړی چې دا پیسېوا ګټه پې کوي دا ګټ رالی پهې محلی کې م او چې څونه نرو له ورک دوه په کمال هم د کوي را کو نو بیا د ک ص نه ده کسې چې دی بیا غوب شو. نو چه غریب شون و بیا مداليب اخره په مساکين لته راغنو نو هل الرجل اي جاء يسديدا اي يقول من ربحه تلك الالف شديب مخني دغا دغه سره نشه انسه و الا اگر و ان لم يجي الربحه اگر كدني غزول قته د صدقه للمساكين صدقه غيبانانو لا وتوي دا وله بس دا وقف دي نقال امام زهري نه دا خبر چا تاسو کو نه را وتاوي لسه له نشتدل ان ياكل من حجه دي دا غنه خورا کو ديګه تکي چي تقسيمي دي دا په پاکستاني خو ما به شرط لا ګوليو بیا سيدا يا دې غریب شو نو بیا دا غريب انا لو په پجلس کې راغي بیا دا کې شي خوراك دي حدثنا <تحفيق> مسدد قال حدثني یخیا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال ان يمروي ان عمر يقينا حسره عمر حمل على فرس اغ سرق يوكس و اخبل اس لو شهدوا في سبيل الله دون لا قرار حضرت عمر وې داګه اسو ډېر رسلی асо د وقف کو چې په دې باندې الله په لار کې د جهاد د خلک سوريږي او اتواه دا اس ورک رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علی السلام ته وی حضرت دا اسمی فی سبیل الله وقف کړل او دا والا صلی الله عليه ورک لیحمل علیها یا رسول الله سواری کې مجاهد پدې باندې رسول الله د شي اسم له شو پیغمبر علیه السلام د سوار لیدا په اړه دا اسو یو صحابita ورکو فجعل علیه فحمل علیه نو رسول الله سور ک پدې باندې رجولن یوسلی ینې د سوړې دوه پاړې یوسلی دا ورکو خیر سو وخت یو یو نو ساتل اساتل غوردا دې راس غران خبره راخه د اصله وړې لوی خرجدا چا نه باور کې یو شی بل شی باور کې غوړی باور کې دا خو سمه خبره نه ده هغه غریب نه ده شو خراب شو وا اوخبره عمر او ته به څنګه وایي وا اوخبره عمر نو خبر ورکې شو عمر ته شه حضرت اگه تا چه کم اس چا تا ورکلو اخوی پا منده که ادروه لیده خرسیه فا اوخ برا نو خبر ورکلشو امرتا انهو قد وقفها چه دا غصری ادروه لیده لا اصو او یبی اوها خرسیه اگه کمستا اس چه تا وقوی چا تا ورکلو صدقا اخو اگه سری پا باعت منده که ادروه نو دوی زی اخلم او بیا فصاعدا رسول الله صلی الله علیه د رسول الله نه ایبتاه شریغه والی رسول الله لا تبعها لا كتب تهه <تصف> <تصف> اسره هغه شېده وقف کړې رسول الله وتويدا اسنده فد ماخله اگر که په غشتو باندې نو چې تناغستو په صورت کې تي فد واخلي نو اسې به تاسو غره بیا واخلي فدا ولا او تو راجو مکه وافي صداقه کټه پخ په لاس صداقه کې دا د ورای مساله ده خام د تقوا مساله نور کیا وسړی دا چې کینو جایز دي چې allele شی په صداقه کې ورکه زما کله اشاره صداقه کې او هغه اس مکه بیا غا سره لري هرڅی کته د بوه مباو نکه او تو ورشه وې اخلي بالکل نه غالي کوشي به تر سره لمه وله تررجامخاطرته روجو کوهسه دقطې د رنګ او سرې د لکه تا چې روجو کړي ب سر مکدي با فقط الق دا با د نې د منتظمو و د ووق غ پ شپ دوکانه دي. مارک ک او تاهواغ شته ووقف دی کو او ددې دپاره د یو منتظم مقره ک چې دکه کرایانې به تر راغونډ دارنې که سرړی په کې اچ ې سری اوبااسې دا بهستا دغي سو کدار د ونی د مدرري دا سو کدار نه د ووقف نه دغه ورکلی شي که نه خرچه د دا بعد دی د خرچې دغه نگران لیل وقف را وقف شکم سره د وقف نگراني او د دې وقف د حاصلات او نشیراله او په د باندې لګوي دا جېست ا حدثنا بالله موسى بخ علی اخبرنا مالک بن غنمی زنه علی عن اهله عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره ويش رسول الله قال وي فرمایل لا تقتسم تقسم بنكيه لا لَا تَقْتَسِمُو تَقْسِم بَنُكِ وَرَسَتِي وَارِسَان زَمَا زَمَا وَارِسَان بَا زَمَا نَپَس تَقْسِم نُكِ سَشِه بَا تَقْسِم نُكِ دِينا رَنَو اَشْرَفِي وَلَا دِرْحَمَن او نَرُو پَي ام دقا سوشوا چه رسول الله دا دنیا نا لارو نو دا آغا نرست و نه اشراپیه پاتی شوی و پکور او نه روپیه پاتی شوی و چوس وارسان را آغا لی با سرا تکسیم وی زمان وارسان با زمان پس زمان نه روپیه تکسیم کی او نه بچه دینو زما اشراپیه تکسیم کی دا پیغمبر چی سی کنا هغه دا طول مومنانو دا پار ما تارکتو بعد نفقه النساء ای هغه سیستم مې پرخه دی پس د خرچې د خپلو بیبيانو نه ما ترکتو کم شې چې ما پرخه بعد بعدا نفقه پس د خرچې د بیبيانو زمانه اول څه ما د بیبيانو خرچه پورکه و معونه او د مشقت د عمل كون څه ما د رسول الله نا پسې دې چې داغه په قبضه کې زما کا د یو د بنین ازیر قبيله 나와 دوی په ادا کې زما کا سبح هي بر کې وا سوتفدکوی دې خيبر سره نزيد دل تاسو مکا دا د رسول الله قبضه کې وا خدای وقفو خو وقفو د رسول الله ملک نو هغې نهنفسسه کېده و دا چې زللار شم او دا شي نهپاتې شي دا به تکس ما دا و کفتي دومره دا د ما د بیبییانو خرچ بهه دی نهپره کوی او د دی چې کم عامل د عمل کوون کې میګرانیدي باغونو کوي د هغې دغه بې پوره کو دی اوګوره چې وقف باندې کم سری نګراني او د هغې خیال سدي نوکغه د نه نفقااخې او خرچالي دا, خرچا دا جیز دي فَهُوَ صَدَقَةٌ دَا بَسِوِي دَا بَدَعَى مُمِنَانُ دَا پَرَ صَدَقَي چوزما ده بی بیانو نا زیاد شی او ده آغا مشاقت ده عامل نکم ده غدی عبتلره که او بیانو رتول ده بَصَدَقَي یو کسم ده رسول الله بی بیانی ندی دا غوی ده وفات نفسهم ده بی خرچه پر رسول الله و ځکه زمونږ د پیغمبر بیاې داسې و لکه سی چې مړ شي او ښځې پایت کې خاون بل کوی ن د قې د پیغمبرلهسلام بیا چې هغه د اومت موریان دي په اومت کې ځان له سووک کولی شه او ولې نشکوله د ماشه د حق له رسول الله نه نو چې داغه د حق د ماشه حدیثان تخاون نشکوله نو د خرچه پر رسول الله شو او د رسول الله غ وقف دغه د غینه بیل لا پوره کوي خرچه حدذ غتابن سعيد قال حدذ احمد عن ايوبه عن نافع عن ابن عمره عبد الامن عمر واي ابن عمره یا کینان عمر اگا د خیا برسما کښې وقف کوله نو اشتراط فی وقفه د شرط لګو په خپل وقف کې وېدا اسما خو هو وقف کما هو ورېدا شرط دی چې اي او کولمن چې خوراک په تی کې ها سوق وله هو چې سوق د دې نگرانی کوي د دې اسما کې نگرانی کوي یو و یو کډو او دی بخوروی صدیقه په خپل ملګری باندې خبرې باغ باخ وی او سوک ملګری عراقي نو دا ولا جائز دي چې میوې میوې کوي او په وی خوري غیر متامویرن خو په دا سه حال کې چې دیبا جمع کونکي نیو مالند مال دنه شکورته زغوري او خرسي او ځان لمال جمع کوي دا بل مسله باب دا یو بل باب دی ای صاحب وقفا کله کې یو سری وقف کړ ارزان سمکا ارزان سمکا سمکا را واغشت دی وقف کړی چې دا دی غونډی مهلی دا 파رمه وقف کړه ها شیخ هنرې واسی د ځان پوولو دا 파را ستاځو <محل دا محلی محدا میدان دینو دا میدان د وندسکی لپاره وقف کوم چې دا دی محلی اړکان به پدې کې محلی ولا به دا غوږ کوي وندسکی کوي او ستاخو وقف کړه دغه په بیا دغه کولی شي کنه شي کولی وندسکی دا سې جمعه د وقف کو زمکه جمعه ترلاسه وقف کړه او بیا چې جمعه جوړ شونه ته په موس کولی وله شيګان نه نو چې قال سری وسري وقف کړه اس مکه او بيرن يا کوي یو کوي دې محلته او دې دا غونګي راوالي دې محلې والو دا لپاره وقف کی نو دې ته پخپل او بروړی شي کنه او, او اشتراتان لنفسي دا او پمانه دا و سر دیخه او اشتراتہ خود شرط لګاو له نفسه د پاره د خپل ځان مثله د لا المسلمینا پشان د بورکو د مسلمانانو د سه ویچه د محلی خلق لمبر کیدی کم کور شه د دین مثلا تقسیم کوي چې سړی سار مالک یو بور کراوړي نو دی وته ومنګم سړی سار یو بور کراوړو چې نور کورونه ته سو بور کیوړي دوا بنګم وروړو دا جهې که دا چې اسندي وای او جهز دي چې په وقف ته شرط ولګیانو دا جهې دي ناغه یو څو مثال خی واوقف انس او وقف کو حضرت انس دارن کورو په مدینه منوره کې د انس صاحب کورو دا دا کور وقف کوه هغې په خپلې بیا مدری بصری لته ورو ندیو سيد هغه تي بصرہ کې او په مدینه کې کورو کوړو دایره وکو وقف کو نو وقف کو حضرت انسه کور چیرې دا مدینه منوره تکم کسان راځي ملمان دوی د پکی شپې کوي فکان ایزا قدیمه کلا بچ انسه راځي مدینه ته نو هذه به رو بیا فلا بل کور کې ورغه وقفو او په خپلته په ادا وشتم ياو بل وتا صدق الزبير او صدق کو زبير ابن عوام بدوره خپل کورونه د حاضر الزبير کې دال ډیرو په مدینه کې کورونه د خپل کورونه وقفو کې صدقه کړو خدایا یو شرط پکېوله کاو چې سمه کمه د ورچ واپس کړی شي اوبن پدې کېوسیږي تر هغه پور چې ځان له بل خاوندو کی دا ټکي پکېل له غوړو اوس دلیور اوسېدل په چا دی مدلی په لار باندې دي نو چې ته لور پیاو کور کې اوسه خدادا سې ژوند کې په خپل پکېوسیږي نو صدقه کو زبر بيدوري وي خپل کورونه خو وقال ویوی دا یوکل کی وی چه دا کرون خو می وقف کرو خو وقال ویوی للمردودتی دا پار دا دا جینه چه کما واپس کریشوی بی من بناتی بی دا لوریانو دا دنم چه انتس کنا چه دا با پا کیوسیگی دا پا که دا دا کرون می وقف کرو خو چه زما کما لور واپس شوا نو دا ریخ او سکونه او دا سېدو تنظیم نشته نړۍ ګوسی کله نا کله سره لوشه ته پنيکا کی خو سره جوړ رانیشي نا لا سره ولې ستادور طلاق کی نو واپس راشي مردودا منا واپس کړې شوی کنه خاوند دی طلاق کی یې خاوند مرشي دا واپس راشي نا بچر قوسی دا په دې ګوسی اره مردودا واپس کړی شر کنه چې وسळी جنيرا ور کړی دا واپس وتابه راولې غلې شوه ا ان تاسو کو ناشه د اوسيږي پدې کې ټیک د اوسيږي با هو غیر مزره ودا سه حال کې چې دا بزرر رسون کې نیو دانه شو پکوټ نور خلک نپری دي نور غریبانان نپری دي هم دا غبر جوړ کړی چې د حضور ما رپلار کړی له موظر ر او نه به دی ته ضرر رسه ولی شي نه به دا چا ته ضرره رسې او نه به دی ته زره رسېږي چېمال نو ی رس خولی نه ده او یو کالې پې تیر کوځه نه تیک د چې لور دا واپ شوه خاون لا قه ی خاون شووه پس راې رالیله نودا به پرې کوي او که زم لور خاوندو کو نو بس بیا بغردل توسي کنا فاین استغنا کچره دا پی پروا شو بیساو جن په خاوند لور مې بل خاوند کو نو بیا خو سه دو ته ضرورت نشته پلیص نو بیا بديل په دي کور کې په دي وقف کې دو سه دو حق ني غايو وجعل ابن عمره وغارزو عبدلله نی عمر بل دلیل نصیبه خپل ع이사 من دار عمر د کور دا عمر نا حضرت عمر شکل وفات شو نو دا ولې کور دا کور واغشت د زمانه تقسیم کای نو یو ع이사 پکې ده دا کور سې د عبدلله نی عمر دا دی عبدلله نی عمر چې د پلار په کول کې کمیسر اسې ده لو نو دا او غارزو لا سی <سيو> اوガルزولا سوکنا الیزاویل حاجا استوګنا د پارا د خاوندانو د حاجت چې د دې الاکی شکهما جت منخره کی کورونه نی د شپې زنی او په دې ځکه وسیږي نو اوガルزاو عبدلهم نی عمر خپل برخه د کور د عمر نه د اوガルزولا استوګنا د پارا د خاوندانو د حاجت ها خو کوم ذا حاجت وک نه زما د کورې زما اولاد کې چې کم خلک یو ضرورت منی د شپې د تیو ځایې او په دلته ده کوي من عالی بد الله خو د کرننی د چاانه نو زیکه چې په یو کور کې ستا بچیان وسیېږي نو خ دا ستا دغه شوه ک ې غشته خ وقت وقاله ابن اخبني ابي غن شبلا غن ابن حضرت عثمان حوس وحسرا هذا وخت كده دنه قير حضرت عثمان دي درم خليفه دي دمسر خلق نري دا سازشيان دی غوبال جو رکلی د حضرت عثمان خلاف آغا مطالبی ولا امان لی خودی که زیاد خلق شامل منافقان او سا دا یهود سازه شو جسازه شو دا آغازین دا مصریان را لیلو د حضرت عثمان سبب د کور نگی را کرا او عثمان سبب با که دا چې چا زما د وجه نطور را واقشت آغا ما ما فکره نری زما د وجه زما ملګری توران نراري <تصفح> اساسه په مدینه کې شرت د وینې اساس کې دویښ نو بیا به زپارس د قیامت رسول الله تاسو جواب ورکوم چې هغه وای چې زما په وطن کتابینه ته کړان دا ساز شان دي توشو چې توشو دي کې ځنه صحابه د اسیم چې هغه په کې جړګی کولې چې دا کدا سازش دی او دا د مدینه د غره ماحول د دلته د ټول لري پکاره نو حضرت عثمان د پاس نصر را کاره کو او یو څو خبره وته کوي وای تاسو نه مطالبه کوم پنامه د الله د اسلام تاسو ته تا د عامه د عمره زما کارنامي تاسو ته تا د عامه د عمره چې په مدینه کې هوګه وبني یو بیره یو و ده رومه چه ده ده یو سریو تقریبا یو گوڑی به پاگه وقتی پا یو سیر غنم ورکو یو سیر غنم باده و ده یو بیا به یو گوڑو بدر کری نو رسول الله وی سوگ ده شه ده بیر رومه والی نو وی زپاسه د مو ده بیر رومه می واغشتو و رسول الله ده تک چې چه ده کوی والی <اوخ> دا برا دا او خپله بورکا د مسلمانانو د بورکې سرهبرابرې ملم دا د چې دی بې د را داخللی دهغهواغشت تقریبا یو رواییت کې ش زره راځي بل رواییت کې پ زار راځي په د باندې کور واغشت بیا ته زه تاسو نه مطالبه کوم په نامده الله د اسلام تاسو تهدا معلومه ده. چ رسول الله صلی الله علیه و سلم چې تبو غزاله تو سور لینا و نو رسول الله صلی الله علیه و سلم مطالبه وکړه نظمه د تبو د غزاله سفر د لپاره خرچه پور وکړه تاسو نظم مطالبه کوم وانا مد الله د اسلام چې کله جمعه شو شوخه لګیر شو مجید نبوی نو ا دې راز مکه وا رسول الله یې سو د دې راز مکه وای والله ول جنت کی زیور کی نو یې ما واغشت بل زیکي رازي د صبير د جمرین دی د جمرې خاصه راشه د کم غرد داس صبير دی پس صبير اورا د پاسره رسول الله مو ابو بکر صدیق مو عمر فاروق مو زمم او غو خو نو رسول اللہ په لتا بانی دوو دو چا ولی خواست اگی یو د باندې رسول تیغمبر دے بلدا بانی صدیق دے او دو دا بانی شیدان دی عمر و عثمان ما تا رسول اللہ شید ویلې دے دیں ویلیو کنیو یو یا ویلیو دلته دلتا دادا چه رسول اللہ ویچی بیر رومسوک والی او خپل وار په کې د قسې مخار کې لکه د نرو خلکو مشان <تصفيق> نو ملومیږې دا خبره د خپل ووق د داغه ل داې دي جيزدي <تصفيق> نو حضرت عثمان چې دی ح حیه کې زه پاه وختې چې داغ نه غیرره شوه دا بسریان داغ نه چاپیره شو شره سره راکاره کو دوی او فقال وتويا انشدكم الله زمطالبكم استاسونا پنامد الله بل ذكي راضي والاسلام او پنامد اسلام او زمطالبه د عام خلقون نکما دي صحابونكم چوي دل حالات معلوم دي ولا انشد او زمطالبنكم ایلا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر دا غملگر دا پیغمبر علیہ نه صحابو طوی لستم تعلیمون آیاتا ستا معلومن را ان رسول اللہ صلی اللہ چې وسلم چیقینن دا اللہ رسول قال آغوی من حفر بیر روما شاچ اوکنو بیر روما دا غکویر نا غین امد حاصل کې ماسال د کانابولو نه د اغستورا رسول الله صلی الله علیه وسبوک د چوالي بیري رومه هوغالبه دا داسې شوه چې د بیر رومه بیا د غشت لري هغه چې بیا وبکه میشنه دی ورګې دا نورې مو کنه او چون کې د بیا رستو کنه ورې دی نو که چې دا کانابولو دلته سي کړو ورنه پخارت او چې څوک د چوالي بیري رومه او فله الجننه غلا پر جنہ دی حفرتو ما واغشت اسا سر مواغشت لا ده الستم تعلمون ايا تسمد مند وسدل تک حمدلي دانش تکنه چه فدا غشتلی انا فدا غشتل خو دی کلا نا کله دی یوری وایت حواله په بل باندې ورکی نا بل کې داس دی چې یج ار دل ووو مثلا دليل المسلمين ح انه قال يا رسول الله من جهزه چا چيار کو جيش الاسره اغلخره جيش الاسره لزم ان ذا لخخر سخت دتبو غزانه د دي تغزو اسره وي او دي لخرت سه وي جيش الاسره زکه دی ما دغرا پارا خرشتا یارکی دا بسو کی اوفلو الجنه غل جنتی فجه هستو هم ما خرشتا یارکڑا راگوی دا, دا پارا سدسلو نزیاتی سرلی دا ورکڑی دا ذرونا قال رایو وی فصدقوهو ندی خلکو تصدیقو که دا حضرت عثمان بی ها دی خبره قال راوی وای چې وقاله عمر حاصله عمر وې د بلغه په وقفه په خپل وقفه کې چې مخه وقفه کوله نو سوي لا جناحه علا منو غنا به پاوچ له چ سوق د دیني گراني کوي ایا کول شي خوري دا عمر سوي چې سوق د دیني کوي د گراني کوم کې کله پرديسړي دا, دا وقفه علا پخبلې ن مریمي په خپل امته फायदा وشل جهیز دي الواقف او كلا نا كلا نيګراني کوي دا وقف كون کې و غيره بل نو دا फायदा وشل واسع اندا جهیز دي له کله نو د هر کس لپاره بابن اذا قال الواقف كلا جوي وقف كون کې چه لا نطلب سمانهو منطلب نکو دا پیسود دی او ایلا ایلا اللہ مگر دا گرزو اللہ تا فهو جائز انداجیس دی یہ ازمکا دا محلکی دا جمعات تا پارتا سو معلومہ کردی دا محلی والا دی دا غطوی محلک تا چه دا ازمکا منگ لراکا وقفی کا جمعات جمع پدر نو دې پاتې سهوي سي وتا درکو نو دې داسوي سي نالم داسمکمي سر او سر الله تا وقف کړیا الکه دې که هو بدزان ستاریف ني الکه دا خبرې شي لکه سي نالم زمکمي الله تا دغه کړی دا ورګر سولې دا ها یادسه الفاس جيز دي کدا جيز ني وي بيري کول دا لري جيز که مرز مکه وقف که چه سا الفاظوی منکه منظور دیخوته تو رو که وی مکه رو که وقف که خان ازا قال الواقفو کل چوئی وقف که انکی چه لانت دبو منتلم نکو سمانه دب تیسو دعی وزد دی وقف اللہ الاللہ مگر دا گرزو منگ اللہ تا نفع وجہ زندہ جیس دی اہم حدثنا مسدد قال حدثنا الوهس عن ابي الطياخ عن انس بن زيد الله انه قال حضره انس رضي الله تعالى عنه يستر شو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم امر الى صلاه والسلام اراده وکړه چې په مدینه منوره کې جمعہ جوړو نو دا دا شو چې دا کم باغ شې دغه څه ډیر خېستو دا اوس چې کوم ځای جمعہ دا, دا, دا, دا باغ اذا من مخاب كه دل ته جوړو داته بني نجار او قبيله نو سوي يا بني نجار يا بني نجار سامينو ني پپي سورا كه ما تبيها اتكوم باف تاسو <تص> قالو او يو توي النسبه لا نتلبو سمنه من غنغوالو طانه بي سيدد ايلا ال الله مگر دا غر جوړي شوي دي ور کړي شوي دي چاته الله تا باب قول اللہ تعالی دا باب دی دا دی قول اللہ, اللہ یا ایوہا الَّذین آمانو اے مومنانو شہادتو بینکم گواہی پا من استاسو کی ازا حد و راہدکم الموت کلش حازیرشی یا استاسو تمر حین الوسیتی پا وخد وسیت کی نو دا گوئی بدا سیوی اصنانی دوکسان بگوئی زوا عدلن چې غخاواندان دا عدلی منکم استاسونا مسلمانان یو که مسلمانان نو نو او آخرانی یا نور دوکسان من غیرکم بغیر استاسو دا مذب نبلسوک دا بلا مسئل دا قرآن مجید کې تاسو بیلی یو ماما دلتا پا سفر را دی دا آغا پنجاب نمبری دا لپاره کارو چې و وصیت وکي او دا وصیت په وخت کې دوه کسان چې تاسو کینو چې زه دا ته پورا وصیت وکم نو دې په تاسو وی ما په پلاني باندې دون ته سي دی او دا پلانی په ما دون ته سي دي دا ټول وصیت به کې دا ټول دې بمرش دا بسنبالشي دا دوه غوان به بیا شي د کورنۍ ته اول هغه وایو کې چې ستاسو مرید دسه د سه غا کړو حیاله ده دا غوی خبره اومنه لا و نعمت <تصفت> او کاویو نه مننه نو بیا بدی دا کی چې من اشهدو شهیدی وایو چې دا خبر اومده شه دسینا ها ولا هو لا يهدي القوم وقال لي علي بن عبد الله امام البخاري وي جماع اخبر الاستاذ علي بن عبد الله وي قال حدثني اخيه من عاد معه قال حدثنا ابن ابي زائده عن محمد بن ابي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابي هي عن سعيد بن جبير اخبر الاستاذ عبد الله واقع بیانی شانی نزول چې خرچا رجولن اوو تا یو سلی من بنی ساهم دا بنی ساهم قبیلی پا قریشو که بنی ساهم قبیلی دا عمر ابن العاص نا دی عمر ابن العاص دی کورنی تا بنی ساهم وی معا تمیم داری سرد تمیم داری ابن بردہ دا او دا عدی بن بردان تمیم داری دا لامسلماننو او عدی بن بردان دام لامسلماننو دا یسیانو دوی دا تجارت تپارا شام تطلل جی شام تطللنو سره یو بالکسد بودیلو دا دا عمر بن العاص غلامو سره شو. چو سره شو شامتہ لالل په شامتہ د ابو دیل بیمار شو چې ابو بیمار شو پسان پوي شو چې وای خدای ګوزمه خیر خبرم نو بلا وړ بیر بدو ځرګه غزر واغښ او دا د سره کې څومره سامان د دې یو لیست جوړ کړه ولوي کی کاغذ کې او دا کاغذ را واغښ تدې سامان کې پټ کې خو دې دو کسانو وتنه او بیا د تميمي مداري او دی عدي ابن بدات وي چې زمرشم د دما دا سامان په ماکه کې زما قران یې لا ور کې وي ښا نو دی مرشم چې مرشم الله اللي ما فیه زیرا مسلمانانو بیا روس مسلمانان شي وي دغه د پرې مار کې ور غته یادی په کار سړی کله انځه دا دواله راعل ددره مالکو له کوته پکیواله چې کوته پکیواله هغه یو خستاکه اورو جام او دا د سرو او به وردا چاته په د سرو وي او به ول د سرو ور کړوي به تا دویز ورټینګ مشو ده پټ کړی ناور سامان یې دا که واغ چټه خو دې لیدره نه وا خیر دا جامعه پټ که دی مکی ترالیل پت که دا جان دوی خرس که دا نو سامان رواغشتا عمر بن العاص کو ته ورک چاوی داگا کولاو که دا چوته پکی روو تا آگا کو رنی دیر اخیار وی زمان دا سڑی عدی چې دا بیمار شنو دا بیمارین پسی سا خرس کردی دی, دی خرس کردی وی نا نیو خرس کردی وی چا تیسو شه بخلی وکنو بخلی وی نیو بخلی وی چا چرتا صدقا مدقی کری وکنو وی نا نیو کری خیر دا پورا عرصی چه بیان کرو و تا وی خا دا بیماری وقت که دا چوتلی کلی یا پاگا چوتل که چه دی پا سامان کې دا جام دی او سامان کی موجوده وقتی دا نشتا جام نشتا دا تاسو پټ کری دی خیان دیده دو سوا دا عمر سیب کورانه دا دی بودیل کورانه پا دی گوانو داوه کئی دا جام تاسو پتکره دی او آوی انکار کئی چه منگا نده دا داگه دا کینو بیا باسانش خیر دوی قسمو که چې رسول اللہ تا خبر را لی رسول الله ولی قسم ور دی دو قسمو که چه منگا جام لی دره نده نمانگ پت کرده دی بس خبر اخلاص اشو سباب یا دا عمر من العاص کو رنه دا جام دا یو زرگر سرو منده زرگر رونی و چه زرگر رونی و آوی دا و دا جام چر تو دا خورابانی تمیمی داری او عدیس اپ خنقه کرده دی خرس کرده دی دا کسانی دو بیار اونی ول چه دا چه خوی جا منگ ندیلی تاسو راوشت شده په پلانی زرگرم خرس کرده دی ناویی خبره خبر بدا درکرا وی دا خو بودیل چه دیست تاسو سری پا منگ کرده خرس, کرده دی دی خرس, کرده. خرس کرده وی من خو در طویلی وکانا چه سی خرس کرده دی که نیری خرس کرده ناسوی نیری خرس کرده وی نه خرس کرده او خو منگ لانچین یری دو منگ سر خو گوان نو کانا وسه مساله ولټیا شوا او وی دا وکه ییچه دا جام ته مون اغسته دي ستاسو د سلینا دی ورته وی تاسو ته اغسته نه ریدا انکار کوي د مړی والا انکار کوي نبي ا قسم د مړی والا دراره یو حضرت عمرو بن العاص او یو بل کسرار یغوی بیا قسم وکړه چې والله دا جام ته تاسو اغسته نه دا دروغ وایي خیر ده دغره نو الا عبد الله سی وی عبد الله ابن عباس خرج ار اچولن هو ته یوسری من بني سهم چا غو د بني سهمونه مع تميم الداري حضرت حزرت تميم الداري و عدي ابن بداء او د عدي ابن بداء شام تلال فمات سهميو نو آقا دا بنیسا هم قبیلی چه بوده لی آقا مرشو بی ارزن پداس زمکا چه لیسه فیها مسلمون چه باقی که مسلمان نو چون دا آقا مسلمان راوش نوی او زن دا پار گوا کروی مسلمان نو, نو چه نو نو دا تمیم داری او دا بل چه دی عدی چه دا دوال ایسایان دیده دی, دی, دی کرو فلما قدمه کلچه دی دوالو و رولو به ترکتی وی اغا پاتشه به مال داغو نو فقدو دوی اونموندو فقدو نو دوی اونموندو دوی وارسانو جام انجام من فزا جا غد اسپینونو ما پا, پا سامان که اغا جام اونموندو جا غد او مخووصن او اغیی تا اغیی باندر لگی دلوی من زهبند سرو د سرو دغه پیلګه تدوی نو دلته وارثان په دعوه کوي چې دا جان تاسو پټکړي او دا دغه کسا وایشم انکار کوي موږ نه پټکړي فاحلف خبر ارا رسول الله فاحلف هو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نو قسم ورک د دوه تر رسول الله سممه وجددو جامه بیاې بنیسهمو او منطه جام به مککه د په مکه کې د یو زرګر سره نو دا دوهکه سر بیاره ونیول چې خطاسو خو تاسوپکل او په زرګرم خرڅ کړی دی فو ناغوی داوا وکه وي چې تحناو دا منګه ف خاالو د زرګر والله ونه چا سره چې جامو مونندې شو نو دا د وی چه ابدانهم خدا غسترې من تميم من د تممنا و عدين او د عدنا نداد وکسان به نسهم راوني و ندوس دا و کوي چې دا جام مستاسه دا ومړينه अवस्थه او د وینکار کوي نفقام رجلاني او در دل وکسان من اولياءه دا ورسانو د دې مړې یو عمر ابن الااص یو بلو حلفا او قسم کو او دسی وی د شهادتنا کی زمون غدا گوی ا حق د دلیل اختیار من شهادتهم اد شهادت د ګونه پر خو دوی قسم کړو قسم چې مونږ جام نه لیدلې دلې کې نن قسم کوو چې د بی شهادت دروغ دی مونږ خبره درکو وان ان الجام لصاحبهم او دا جام شده داد دا بيد دا مل بلد نقال دارابی و ایوال عبدالل بن هذه الآیا او قد بارک نازل شود آیات چی آیو والذین آمنوا بينكم از آخر و حلو احضركم الموت دارا براد